Hej och välkomna alla när och du lyssnar till Radio SD, Sverigedemokraterna i Stockholms nära Radio på 88, MHz. Dagens program går ut i etan dels idag, lördagen 22 december 2007, mellan 14.00 och 15.00 och i en första repris går det ut söndagen den 23 imorgon, det vill säga mellan 9.00 och 10.00 på morgonen och på torsdag i en andra repris mellan 20.30 och 21.30 och ansvarig utgivare är som vanligt Arnold Boström. Ja, eh, dagens program präglas ju ganska så mycket av att eh, det lider mot jul eh, och eh, svenska folket är ute och eh, julhandlar för fulla muggar var och en som har varit och tittat lite grann i hur det ser ut inne i Stockholm City kan konstatera att trängseln är eh, stort sett som vanligt eller kanske till och med något värre än vanligt. Eh, och eh, väldigt många kanske prioriterar det här med julfirande och sånt istället för att fundera över eh, allvarliga politiska problem för det är ändå lite grann av en fridens högtid detta med eh, julfirandet och sånt. Uh, och uh, uh, det är väl egentligen inte någonting som vi vill bryta med vi är ju ett traditionsvänligt parti uh, och uh, julen är ju kanske den fast, mest fast rotade tradition vi har här i landet uh, förmodligen så har man ju haft uh, någon form av festligheter kring uh, jul eller dessförinnan midvinter uh, så långt tillbaks som det finns uh, skriftliga källor och förmodligen också även tidigare men innehållet i traditionen har ju förändrats och det är ju någonting som är ganska så väsentligt att komma ihåg att traditionen är inte någonting som på något vis är statiska det är så med alla fungerande traditioner att de kan variera en del över Tiden. Eh, nåväl, eh, dagens program kommer ändå att handla en del om politik eh, och eh, kanske lite grann om jul också för den delen. Eh, vi som pratar idag, det är jag själv, vi var och med, med studion har jag i våra ämnebrötschon har jag Hej. Eh, och eh, om vi ska talk, kasta oss över. Uh, lite dysterheter till att börja med uh, så har vi ju den här uh, utställningen som har dragit igång och som kommer att vara i stort sett ett helt år på museum uh, som heter Sveriges sista stora krig uh, och uh, det är ju en Varför uh... är det dystert? ja det det, det det är kanske bra att det var det sista kriget men det var ju inte så där jättebra att vi förlorade hela ja, Finland för att bara ja, ja. så kunde ju nästan inte gå i alla fall ja, att man kan väl säga att äh, Nej, äh, på något vis visar väl det på hur illa det kan gå om man väljer fel sidor i utrikespolitiken kort och gott. Ja. Äh, de som äh, inte har det färskt minnet kan jag ju påminna att det handlade om att Gustav äh, den fjärde äh, valde att äh, väldigt rabiat äh, verka mot Napoleon äh, även i ett sånt läge när alla grannländerna allierade sig med Napoleon vilket gjorde att vi hade Napoleonvänner runt alla gränser äh, vilket ju inte är någon sån där jättehållbar situation i längden visserligen så hade vi ju visst understöd från England då, men äh, äh, det gick ju väldigt fort ut för och äh, kort för att göra en väldigt lång och bedrövlig historia kort så förlorade vi hela Finland i freden som kom efter uh, och uh, det här är ju då någonting som man kan titta på på den här utställningen, det finns bland annat uh, uppställt uh, uh, någon slags uh, uh, ja, återskapande av en del av ett slagfält och en hel del olika historiska dokument som kan vara av intresse för att uh, Få reda på detaljerna kring hur det kunde gå så illa som det gjorde. Eh, sen så har man också lagt ut en blogg eh, som finns på en hemsida www.sverifinland.se. Eh, som jag tror också är från Armenmuseum faktiskt. Som handlar om Finlands svenska relationer genom tiderna. Eh, och, eh, med tanke på den här eh, utställningen som är aktuell nu så lär väl väldigt mycket av diskussionerna där eh, kretsar runt uh, förlusten av Finland och uh, uh, hur, de, uh, hur det kunde gå som det gick. Den har börjat alltså? Uh, ja, den ska finnas utläggnare mm. som jag förstår och uh, utställningen började nu i uh, mitten av december mm -hmm. ja, eller 9 december tror jag mm -hmm. man har bestämt. Uh, så att uh, vill man koppla av i mellandagarna, eller ja, det går i bra när som helst i och för sig. Men det kan ju vara en, ett, ett, en trevlig förstörelse att uh, gå på museum. Ligger det på Djurgården? Eller? Eh, nej, eh, det ligger in i stan på Riddargatan om jag inte minns Så att... Um, men, men så att det är ju i alla fall någonting som kan vara väl värt att begrunda och det är också någonting som också sätter fingret på en väldigt väsentlig sak och det är det här med folk och nationer det är inte någonting som är givet för tid och evighet utan händer någonting väldigt sorgligt så kan gränserna för ett land ändras, till och med så här dramatiskt då så att man förlorar Eh, halva riket eh, och eh, eh, även att folk kan ju försvinna det finns ingenting som säger att det finns någon lagbundenhet i att det för kommer att finnas svenskar till exempel så att eh, därmed så eh, kan man konstatera att eh, för att eh, överleva som folk och nation och sånt så krävs det att folk engagerar sig. Mm, för många som lämnar det, det, det är tyvärr som är väldigt många saker här i världen att så länge som man har det så tar man det för givet så är det till exempel med demokrati och frihet mm. och liknande. Det, man saknar väl först när det har försvunnit. Då. Men jag tror att förlusten av Finland var ju ändå på sätt och vis inte någonting som upplevdes som en stor katastrof då för att uh, det var så pass uh, många krig och stridigheter under den här tiden, i början av 1800-talet och de flesta svenskar tror jag upplevt det här som att um, det bara var en tillfällig fred som skulle regleras senare för att uh, um, förr eller senare skulle kanske då Napoleon störtas så då skulle man kunna få tillbaka Finland. Och det var ju också, mm. får man ju komma ihåg En av de stora förväntningarna På Bernadotte När han rekryterades till den svenska tronen Att han skulle hjälpa till att Få tillbaka, tillbaka Finland, Finland. Men mm. så alltså gick det ju inte alls Utan det blev en union Med Norge istället Som ju mm. inte alls var lika lyckad Norge har ju inte varit en del Av Sverige på samma sätt som Finland har en del finska städer exempelvis byggda av svenskar som till exempel Helsingfors uh, att, uh, Det finns ju svenska områden Ja, jo, precis uh, att Det, det är bara i stort sett så, så länge Finland har funnits som någon slags uh, land så har det ju uh, varit knutet till Sverige mm. och det svenska området Äh, sen äh, ett litteraturtips för den som äh, vill förkovra sig lite mer om äh, det här med äh, det här äh, kriget det är ju äh, att läsa Fenrik Stål, den gamla klassiken Fenrik ståhl Precis mm. äh, att, äh, Där brukar du ofta följa med äh, en historik över hur kriget förlöpte och så vidare och själva berättelserna är ju väldigt fantastiska också det är ju en av svenska språkets stora litteraturskatter helt klart en klassiker kort och gott så att ja som sagt, det är många lärdomar man kan dra av ett sånt här misslyckande ändå och en, en ja Sak som påminner lite grann om det här med att inte förstå vad det är man har förlorat i vårt medlemskap i EU. Att, äh, jag tror många svenskar äh, än så länge inte riktigt har kopplat det här med att äh, EU-lagen står över vår egen lagstiftning. Äh, så att äh, de lagar som äh, stiftas i EU, det är alltså det som gäller. Och äh, det har ju redan varit en hel del sidigheter om. Äh, en massa trivialiteter mycket som det här med hur mycket en gurka får vara böjd för att få kallas gurka och liknande. Eller hur stor en jordgubbe får vara eller något annat. Uh, och uh, det senaste i raden här nu, det är ju ett generalangrepp uh, från Italien tydligen om uh, uh, de svenska pepparkakernas farlighet uh, som vi har fått serverade här mitt i julrushan. Det är livsfarligt att äta svenska pepparkakor har man fått för sig. Mm, för mycket alltså. Ja, för mycket. <laughs> uh, och det menar man väl alldeles säkert att vi gör då. Att, uh, och tydligen så överstiger då halten kanel i svenska pepparkakor någon form av gränsvärde som är framtaget i EU. Mm. Så att man har ju ett visst stöd då för sin kamp mot de svenska pepparkakorna. Och vi får ju se hur. Det hela arter så här. Mm. Uh, nu har man ju förvisso inte lyckats att stoppa snusandet till exempel. Men mm. det är där med pepparkakorna jag tror att det är klart redan. Att man ja, hade... jo, jo. Det, det... Att Sverige vann, ja, så jo, jo. <laughs> jo, nej, alltså som tur är så Om har vi ju vunnit de flesta av de här uh, mer löjliga striderna. Mm. Men det här är ju egentligen såna här frågor som man ju önskar inte skulle behöva uppkomma överhuvudtaget. Det är ju nej. väldigt tramsiga diskussioner. Mm. Uh, och... Uh, det här är då förvisso inte kanske livsavgörande frågor, men EU styr ju över väldigt mycket annat också, inte minst så de länder som har gått med i EMU har man ju också full kontroll över ekonomin, mer eller mindre i och att man styr planningpolitiken så styr man ju också eh, väldigt mycket av den övriga ekonomiska politiken. Ja att uh, man kan ju längden inte ha väldigt olika finans- och skattepolitik nej. om man uh, har gemensam penningpolitik Men det här fördraget som är påskrivet nu ingår, innebär inte det att vi ska gå med i eh, vi är inte så. Uh, så Nej är inte i det eh, EM, EMU uh, kommer vi inte att gå med i en uh, gissningsvis det har hållit sen i folkomröstning mm men de kommer ju med all sannolikhet att vänta med att hålla någon folkomröstning tills opinionen ser ut som att den kommer att rösta rätt och hittills är ju en väldigt stor del av svenskarna fortfarande väldigt negativa mot EMU och det är ju på ganska så goda grunder också för man kan ju se att i EMU-området så har ju inte ekonomin varit så där varit mycket mer lysande utan så har ju till och med Uh, tyska bankdirektörer och andra uh, offentligt uh, förklarat att uh, de saknade den gamla D-marken mm. och sånt uh, så att, uh, det är ett system som uh, fungerar hjälpligt tydligen men uh, uh, uh, det har inte blivit uh, den stora framgång som man påstod att det skulle bli, helt klart Eh, nu ska vi lyssna på lite musik och eh, vi ska få höra en gammal svensk julklassiker, oh natt. Varsågoda! Ni lyssnar på Radio ST i Stockholms närradio och det vi precis hörde var oh Helga natt med Ingvar Wixell. Eh, och... Eh, Uh, nu ska vi byta ämne helt och hållet uh, Från uh, det stora perspektivet EU ner till mikronivå ingen kommun För där <laughs> har det hänt lite saker uh, Ni har lagt uh, ytterligare en motion som jag har förstått Ja, vi har lagt två till och med Men en handlar om utbildning för kommunfullmäktiges ledamöter Och <laughs> vad invandringen får för konsekvenser och den har väl väckt lite blod. Det är ingen som har kommenterat den ännu i och för sig. Det, är det ju inte. Men eh, vi får väl se vad som kommer att hända. Ja, nej. Det, upplysning och information borde ju alltid vara välkommen tycker ja, man. Ja, ja. Men ibland så vill sångre inte informeras, sig kanske. Nej, knappast. Den kommer väl inte att mötas med något jubel. Det tror jag inte. Nej. Och sen så har vi den här gamla långköraren äh, jordbrupprojektet, jordbrupprocessen ja. och allt vad det har kallats som fortfarande håller på. Ja, äh, nu handlar det om att det är sånt ungdomsvåld i jordbro. Så att man vill satsa två miljoner på att försöka få bukt med det. Och äh, Roland då, som också sitter i kommunen med mig, han gick upp och berättade om att han hade en god vän som, hade, som bodde i Jobbro som hade blivit överfallen tre gånger och han tyckte att det var väl själv nog att, att säga upp avtalet med invandraverket det heter invandraverket ja. ja, eller mig ja, mig mig mig mig mig migrationsverket det, mig det byter ju ja. namn ja. och han, han framställde det väl enbart som att han tyckte att det fanns skäl att titta närmare på det men det skulle han inte ha gjort, för då blev i alla fall de som satte hon från Rättvisepartiet väldigt arg och gick upp och sa att just det han sa bevisade klart och tydligt att Sverigedemokraterna är judasister. Ja. <skratt> det är ju lite fascinerande För mm. han sa väl inte Vilken nationalitet nej. det var på dem som Nej absolut inte Lite märklig reaktion men Någon <skratt> ja. har blivit överfallen i jord Och det måste precis. alltså vara ett uttryck för främlingsfientlighet ja. Jo nej men det var ju inte så Han framställer det nej, ju inte så men, men det är klart att i och med att han samtidigt Sa att avtalet mm. Med Migrationsverket ska ses mm. upp Så fick väl de spader Och även en från Socialdemokraterna gick upp och sa att, att Sverigedemokraterna skulle minst inte prata om brottslighet För att vi var inblandade i Nu kommer jag inte ihåg vad det var för brottslighet hon pratade om Men om det var någon typ som, som Sverigedemokraterna var kända för Jag vet inte vad hon hade fått ifrån Men det var det första hon sa när hon gick upp. Ja det låter spännande Så vi skulle ja, minns han var... hålla tyst Men det vara, det vara <laughs> intressant att på ja, Men vi skulle minns han inte Kritisera någon leta ungefär Som vi som själva var så kriminella ja, precis. brottsbenägna ja. Men det där är ju ingenting som man kan svara på Vi, vi nej, bryr oss inte nej. om att svara på Man kan ju naturligtvis gå upp och fråga Vad menar du, Var har du fått det här från Eller vilken ja. tidning har du läst det här i Men vi bryr oss inte om det För det, det, det går inte att bekämpa de här människorna I alla fall Nej, alltså det, de har ju valt en slags smutskastning ja. hela tiden ja. Och den har väl faktiskt varit lite värre än på många andra sällan ja. i just Haninge också ja. det, Jag kommer ihåg när jag själv satt i Haninge så gick Staffan Holmberg ut Och um, angrepp Sverigedemokraterna för att uh, han var hotad och han var tvungen att gömma sig i något bergrum ute på jag kommer ihåg om det var muskel eller berga poli polisbeskydd och allt möjligt sånt där. och det var också ett rykte som Folkpartiets som Glas spred sen så visade det sig i Uh, en annan tidningsartikel att uh, den som hade hotat honom så till den grad som han var tvungen att uh, bo uh, under bunkerliknande förhållanden då. det var ju alltså någon rätt som inte hade med oss att göra överhuvudtaget utan det var någon privat uh, vendetta för att uh, Hornberg hade ordnat så att han hade blivit tvungen att sälja någon tomt eller någonting sånt Uh, men det är ju inte så lite fräckt då, då går man på en politisk motståndare Och säger att det är deras fel Att jag måste gömma mig Ja här. det är fräkt uh. alltså. Nu har de varit ganska schysta mot oss Det får man nog uh. säga det, det, det tycker jag nog man kan säga Men det behövs inte så mycket ändå För att rättevisepartiet kanske inte har varit Så älskavad hela tiden Men för övrigt de andra tycker jag nog man kan Tycka nog har varit hyggliga jag tror vi att det har förändrats en del när vi i och med att uh, uh, det här är ju andra varvet som vi sitter mm. i handling Och uh, de har väl på något vis lärt lite av misstagen mm. att uh, mm. uh, kasta dem allt för mycket lurt på så det är i någonting som vi faktiskt tjänar på. Det, ja. att, uh, folk är inte så dumma i huvudet så att de går på sådana där primitiva påhopp och, Nej. Uh, i synnerhet inte i sådana kommuner där vi är väldigt aktiva och där vi har lättat ut till folk och uh, kanske till och med kommuner som nås och Radio SD mm, uh, då har man ju möjlighet att uh, demontera uh, på, ja. på ett helt annat mm. sätt mm. än vad många andra har ute mm. i landet där man kanske sitter på uh, något mandat ensam utan någon stark avdelning i ryggen och sådär mm. uh, så att uh, för vi har ju haft det som princip också. att När de har hoppat på så har vi bemött det på något sätt. Ja, det ska att, man väl göra de, också? De första påhoppen vi åkade ut för i, i Haningen, då gick vi ut med jämvärde som fick vi inte ut i lokaltidningen. Så gick vi ut med det på täckte hela kommunen. Mm. Så att då förstod de ju att skriver vi något elakt om SD så kommer de att ge sin version hur vi än gör. Mm. Och då blir de ju också lite snällare i tonen faktiskt. Det är kanske därför de har varit de är därför man var så hegglande nu. Ja, jo, det kanske Men ja, det är ju rättvispartiet som har varit så här, jag. De, de vill ju inte att vi skulle utse någon nämnde man. Eller inte att vi skulle få göra helt enkelt. Med tanke på att vi var så rasistiska och främlingsfientliga. Men det jag vet jag inte riktigt. jag har inte med varandra att göra heller. Så att den kopplingen förstod aldrig riktigt. Men det Men, blev ju en röst faktiskt om den saken. Ja, det är ju rätt så fantastiskt det ja. Och det är ju då Beskyllningar som kommer Stort sett från några som är Många resor ja, ja. Varje äh, var, ja. äh, Alla kategorier ja. Att äh, rättvisepartiet är ju ett äh, Trotskistiskt parti ja. Och trotskismen är ju lite av en De heter re re Revolutionär sekt Som är lite grann till vänster Om det. stalinisterna ja. kan man säga ja. Att felet på sovjetkommunismen Var att man inte tillämpade dem fullt ut mm, mm. Uh, att, uh, Men det min... hörs också när de pratar att de har en, en, en linje på något sätt och det, den är rätt så jag vet inte jag ska säga den, den innehåller inte mycket mer än att alla ska ha lika mycket Nej, det där är rätt komiskt faktiskt mm. för att uh, där de har fått inflytande så har det visat sig att de har slävat bort uh, mycket skattemedel mm. uh, mest eh, komiska exemplet är väl när Trotskistiska partiet i England lyckades eh, vinna eh, kommunalvalen i ett par engelska städer under Thatcher-tiden. och eh, Man hade gått ut i valrörelsen och lovat sådana här saker som eh, gratis eh, offentliga kommunikationer och mm, sånt. Mm, så här, I princip mm. då, gratis busskort eller kanske inget busskort alls. Mm. Uh, och uh, mycket annan uppenbar populistisk överbudspolitik Och sen när man då sitter där plötsligt med ansvaret så mm. fanns ju inte de här pengarna Nej, Så att, uh, de slarvade bort uh, hela uh, kassorna kort och gott Och uh, blev satt under ekonomisk förvalt förvaltarskap under Margaret Ma Ma Ma Thatchers regering Men jag undrar, var jag som som under undrar, är det folk som på dem? Ja. Jo men det, det, gick, det gick nog till ungefär som det gick till i Haninge Därför att det är ju inte någon som röstade på en liten kommunistisk sekt Utan det man röstade på det var ju det här populistiska mm, budskapet man mm, gick ut mm, så, Om att man ville ha uh, stopp på pendeltågseländet var det mm, framförallt Ja det kanske var på hela Södertörn så finns det ju väldigt stort folkmissnöje med hur pendeltågstrafiken mm. fungerar. Jag vet inte om du var med då, men, men vi hade ju utdelning för valet i, i Haninge kommun, alltså i centrum. Mm. Och då kom, de ju, då, land, då kom de ju med megafoner och allting så, och stod och skrek om att folk inte skulle ta emot papper från oss. Ja, det är... Du kanske inte var med då, men... Jo, vi... är, jag var med ett par gånger ja, i alla fall. Där. Ja, det var, att, ja. Men det är ju liksom en strategi de har också. De lever ju fortfarande kvar i någon slags 30-talets mm, kampen mm. om gatorna ungefär. Mm. Mm. Att det verkar som att de inte riktigt har trätt in i de moderna kommunikation kommunikationernas värld. Det, det har de säkert inte. Inte minst. Internet har ju blivit en allt viktigare kanal ut till allmänheten. Faktiskt. Mm. Att um, nu så börjar det dra ihop sig till lite mer musik. Eh, och det blir också mer jul det frågan om. Eh, med den gamla klassiken med Adelsson och Falk. Eh, varsågoda. Ja, det där var mer jul med Adelsson och Falk. Och eh, du lyssnar på Radio SD på Stockholms närradio 88 MHz. Eh, och... Eh, vi pratade precis om äh, läget i Haninge och så om det är dags att byta ämne igen här. Att, äh, om vi ska fortsätta vid äh, lite allmänt äh, eländiga ämnen äh, för det är på något vis lite det som äh, är SDs stora uppgift kanske. Att äh, vi är ju ett parti som uppmärksammar problem äh, i samhället. Uh, och, uh, Talar vi har om varit det? Ja, precis. Vi har ju varit uh, först på plan när det gäller flera saker. Någonting som vi pratade om redan i uh, slutet på 80-talet det var ju det ökande våldet i skolorna. Ja. Uh, och uh, nu så har du ju skolvåldet nått in i uh, rektorns arbetsrum. Mm. Uh, och de senaste månaderna så tror jag att det är uppe i uh, tre fall som jag i alla fall har observerat där skolrektorer antingen har blivit knivfuggna eller hotade med kniv eller mm. annat grov mm. på det sida är något, ja. uh, och nu senast i veckan som gick här också Det uh, sista var för att det var någon som inte var nöjd med sitt betyg Ja, och då har vi ju utbytet en viss diskussion i alla fall, för att det går ju an så länge som eleverna pucklar på varandra, men när man ger sig på rektorn så blir det tydligen lite allvarligare. Så att nu har vi ju äntligen börjat synas lite diskussioner här och var, om att man kanske borde göra någonting åt saken. och Bland annat metalldetektorer vid skolornas huvudantre och sånt där har ju varit på förslag eller också att man ska ha någon form av magnetkort som elev som man kommer in i skolan med att den ska vara låst för övrig allmänhet. Nej, men när man, man är äh, elev så kan man ju med sig kniv. Jo, precis. Fast är väl förhållandevis ofta då som det är folk från andra skolor eller... Tidigare elever som mm. har hoppat av, eller flyttat, eller blivit mm. omplacerade, eller något sånt där som kommer att bråka. Men eh, det här är ju som med många andra problem som rör våld och kriminalitet och sånt. Frågan om man aldrig ställer sig frågan: Varför har det blivit så här? Det, det, det är ju varför som... man inte ställer det ja, alltså, ett det, svaret jo, det, det, det är för att svaret det är för att man inte vill egentligen uh, tänka efter men uh, saken är ju den att det samhälle som har skapats här nu under de senaste årtiondena har ju gått helt uh, åt uh, tokigt hål uh, man har skapat ett samhälle medvetet där människor känner sig rotlösa och uh, främmande inför uh, vad som är deras identitet, vad som är deras land, vad som är deras kultur. Det gäller inte bara svenskar utan även invandrare givetvis. Man har på något vis avidentifierat invandrare och kallar dem för invandrare trots att de är kurder, afghaner, danskar, kongoleser eller mm. något annat. Det, det är lite intressant tycker jag Därför att de här människorna Även om de har svenskt medborgarskap Uppfattas ju inte som svenskar De flesta tror jag inte gör det Jag, jag har, hade eh, En flicka på besök Som kom från Makedonien Hon hade fötts i Sverige mm. Hennes föräldrar var födda i Makedonien Men hon var född här Och jag frågade henne faktiskt hur vad hon uppfattade sig själv som Och då sa hon att hon uppfattade sig inte som svensk Nej. Mm. Trots att de var född i Sverige alltså. Nej precis, Nej, men så är det ju Naturligtvis Men ändå så finns den här Propagandan runt omkring oss Att det här Mångkulturella Massmediasamhället Det är det enda som är stort sett är tänkbart Och alla alternativ är Fruktansvärda och så vidare men Faktum är ju att det som är det fruktansvärda alternativet är ju det alternativ vi har idag. Ett samhälle som Rask går ut för som mm. kokar ganska ordentligt under ytan. Det blir allt mer av gängkrig, organiserad brottslighet, våld i skolan, äh, våldtäkter inte minst, äh, spridning av äh, HIV och liknande. Mm. Mm. Också som man kunde läsa i i veckan här äh, om... Äh, en form av äh, kriminalturism att man har upptäckt att äh, olika kriminella gäng från Latinamerika åker äh, hit till Sverige på brottsturnéer och håller tydligen på att plundra ut äh, Farsda bland annat genom äh, villa- och lägenhetsinbrott. Äh, och äh, när man blir ertappad så äh, blir man tydligen hemskickad äh, och blir då förbrukad så att säga. Man, men äh, det där är ju också någonting som, det, det är lite märkligt att äh, massmedia uppmärksammar såna här saker, men inte politikerna. Nej. Det, det är rätt äh, bizarrt. Och anledningen till att man inte vill ta i såna här saker det är ju därför att man är rädd att äh, Blistämplad som främlingsfientlig eller rasist eller någonting sånt. Vilket ju egentligen är barock därför att äh, även om man har de visioner som de har så borde det ju rimligtvis ingå i deras koncept att man räcker ner på organiserad brottslighet. Mm. Äh, och även äh, andra problem. För äh, det måste så man ju erkänna invandringens... Jo, precis. Konsekvenser Och det är väl det som man inte vill Där man vill ju säga att det är bra Fast alltså det här i och för sig Det här si sista fallet om turistkriminalitet det är ju alltså inte någonting som egentligen har Nej, någon nej det borde ju inte men, men däremot så har det ju att göra med dålig granskontroll ja. Och mm. att man inte äh, Tar i äh, Med hårdare medel Än vad man gör då mm. alltså Det är ju uppenbart buset i hela världen vet ju att i Sverige så får man inga stress på stort att Det ska till ganska mycket innan mm. man hamnar i fängelse eller motsvarande. Någonting som ju äh, sker för väldigt mycket lindrare krimi kriminalitet i många andra land. Ja. Och då blir ju den här äh, effekten den att folk åker hit för att begå brott. Äh, det har vi ju sett även från äh, gamla staten att äh, det, vissa har kommit på att det är mycket bekvämare att begå brott i Skandinavien, så mm. framförallt Sverige då. Jag tror att det är ganska vanligt på sommaren också, att de kommer hit från olika länder oh. och är sådana här vägpirater som de kallas för. Ja. Oh. Överfaller folk på vägen när de stannar för att rasta eller någonting sånt där. Jo, oh. men... Uh, där... I vilken utsträckning det vet jag inte, men jag vet att det förekommer. Mm. Men uh, det är ju inte bara en fråga om... Uh, Uh, detta med uh, invandring och mång mångkultur och liknande Utan det handlar ju om uh, ett helt paket värderingar uh, Väldigt mycket rött uh, från 70-talet där mm. man uh, i stort sett inte vill erkänna uh, någon skuld hos människor som begår brott Utan det är egentligen synd om brottslingar och... Uh, mm. Det är egentligen nu först. Här Jag har du hört lite tomgångar från den nya reinfeldt att man ska uppmärksamma brottsoffren situation mer. Det är ju faktiskt positivt. Men annars så har ju brottsoffer varit i stort sett de som blir bestraffade av dagens samhälle och brottslingarna de som får alla förmånerna. Mm, märkligt va? Ja, att... En person som sitter i fängelse har ju äh, avsevärt mycket lyckligare lott än den som sitter exempelvis äh, äh, inlåst i sin lägenhet som pensionär och kanske mm. har svårt att röra sig och gå ut själv och sånt där. Vet inte, du tycker inte vågar gå ut? Nej, det är också. Att, äh, det, det kan ju vara en, en rätt osäker tillvaro. Det beror ju på lite var man bor i för sig. man. Mm. Uh, och uh, nu är det inte uh, så att uh, vi är ute efter någon form av, av uh, återgång till forna tiders stenhårda straff för allting sånt. Men det är ändå inte rimligt att man lägger mer resurser på människor som har begått brott än på människor som har jobbat hela livet och byggt upp det här och annat. Och. Uh, så att, uh, det är ju en, en, ett perspektivskifte som vi ändå vill försöka genomföra och det är ju någonting som vi också belyser i. De kommuner där vi finns invalda till exempel och som vi garanterat skulle verka för den dag som vi sitter i Sveriges riksdag. Men så fort vi gör det så skriker de ju om att vi är främlingsfientliga. Ja, jo, men det må vara hänt. Så att jag tror att man kan inte komma hur långt de än är i politiken med att vända på begreppen. Nej. Nu är det dags för mera julmusik. Och nu blir det lite svenska folk toner med Åsa Jinder Jul, jul, strålande jul Varsågod. Ni lyssnar på Radio SD på 88 MHz i Stockholms närradio radio och vi hörde precis lite nyckelharpetoner med Åsa Jinder och nu är vi snart inne mot årets slut det är bara en dryg vecka kvar i stort sett. Mm. Men det uh, positiva är att det vänder till det mörkret. Ja, det är sant. Det är, vi i stort sett passerar midvinter kan man väl säga. Ja. Om man ju kunde önska kanske att uh, det skulle vara lite mer snö. Mm. Uh, det är lite besynligt där, att midvinter inte ligger mitt i vintern. Mm. Uh, men men, uh, hur som helst så... Uh, kan vi säga lite om äh, Det kommande året här För att äh, nu så äh, Kommer det gå ganska fort Innan de olika val igen äh, näst, Nästa år så är det EU-val Och mm. äh, därefter så är det äh, Viktiga allmänna val till äh, Riksdag, länsting och kommuner igen mm. äh, Och äh, Sverigedemokraterna växte ju väldigt mycket nu här i senaste valet och partiet har ju väldigt goda förutsättningar att fortsätta växa väldigt många tror att SD kommer att komma in i riksdagen 2010 och därför så är det ju särskilt viktigt att så många som möjligt tar och engagerar sig här nu också och uh, kanske allra helst under det kommande året. Därför att det kommer bli ett väldigt viktigt arbetsår för uppbyggnad av organisationen. Och uh, att uh, etablera oss uh, i så många kommuner som möjligt. I Stockholms län och givetvis över resten av landet också. Uh, och uh, Därför så jag det är väldigt viktigt, kanske viktigare än på länge, att den som... Uh, tycker att samhället är på fel väg och som tycker att invandringen har varit för stor de senaste åren som tycker att man bör ha ett annat perspektiv när det gäller brottsbekämpning och liknande att man vill ha hårdare straff för i grov upprepade brott och att man ska behandla brottsoffer bättre och allt sånt. Att man är skeptisk till maktöverlämningen som pågår hela tiden från vår egen riksnivå till EU-nivå. Och också nedröstningen av välfärdssamhället. För det är ju lite grann en konsekvens av vanskötsan av andra delar av samhället. Att en ekonomi är ju ofta lite av ett nollsummespel, eller i alla fall en statsbudget är ju det, att uh, ska man skjuta till mer pengar i en änden så måste man ta pengar någonstans från andra änden av ekonomin uh, och uh, uh, väldigt många har ju fått sitta väldigt uh, illa till här inte minst med den borgerliga regeringens neddragningar och besparingar här, som ju vi tycker till del i alla fall har varit ganska så felinriktade det slår väldigt hårt mot vanligt folk och det verkar nästan vara medvetet så att det det som är udden också. Då gäller det att man engagerar sig också i Sverigedemokraterna och det finns alltid någonting som man kan hjälpa till med om man, kan, om man inte har möjlighet att hjälpa till också vara passiv medlem för ju fler medlemmar vi har desto starkare påtryckningsgrupp blir vi givetvis. Mm. Uh, och uh, självklart så behövs det också mycket folk som kan ställa upp i de kommande allmänna valen. Uh, det, redan inför det gångna valet så hade vi ju knappt uh, tillräckligt många kandidater till. Äh, lister i alla kommuner I och med att organisationen inte Har vuxit lika snabbt Som populariteten kan man säga. Nej. Nej Det är ju äh, det, det för sig Ett betydligt körare problem än, Som till exempel äh, Feministiskt initiativ som hade massor av folk Som ville ställa upp men som inte fick några röster <laughs> Så att äh, äh, Som sagt äh, Vår situation är betydligt bättre Än så mm. äh, och äh, varje person som engagerar sig äh, i vår rörelse är ju trots allt en äh, ganska så välriktad protest mot den hittills politiken i alla möjliga avseenden. Mm. Äh, så att äh, det är en uppmaning vi har kort och gott att äh, är man det minsta skeptiska så ska man självklart engagera sig. Och det är inte bara arbete. Vi har ju en del eh, trevligheter också. Vi hade ju en eh, julfest här för eh, någon vecka sedan till exempel. Eh, så att eh, det finns eh, väldigt många olika typer av aktiviteter som man kan välja att engagera sig i i sådana fall. Ja, och om man nu undrar vad demokraterna är för en så alltså, kan man ju ta reda på det. Ja, det kan man göra. Man det är kan, ju så många, det går ju så mycket onödigt... Prat ja. kan en, faktiskt... en bra presentation Man kan få av partiet i på hemsidan. Ja visst, ja, där kan man ju läsa Väldigt mycket Och de hittar man ju allihopa Under Den samlade adressen www.sverigedemokraterna.se Därifrån så kan man också Komma till vår, vårt Stockholmsdistrikt som finns uh, om man då lägger till Snedstek Stockholm mm. uh, fast det går att klicka sig fram från hemsidan uh, också givetvis via länkar och så uh, och uh, vi ska väl inte glömma bort att uh, påminna också om att uh, det går faktiskt att lyssna på tidigare program uh, de hittar man just på vår sida. Uh, och uh, det är uh, också ett rätt uh, så bra sätt att uh, se hur um, vi tycker om olika frågor. Och uh, uh, inte minst så har vi ju uh, ända sedan radion startade egentligen alltid kommenterat olika nyheter och uh, speglat dem lite ur vårt eget perspektiv. Vad vi tycker är viktigt så det är någonting som är också ganska vettigt att göra om man vill veta mer sen så kan man också ringa och prata med oss i Stockholmsinstriktet har vi ju en ny telefon som vi inte har regelrätta tider till än så länge man besvarar äh, svarar i mån av möjlighet och det är faktiskt ganska ofta det går också att ringa på äh, kvällar och äh, helger äh, med ganska stor chans till framgång att få tag i någon. Äh, och det telefonnumret är 08 22 4477 Alltså 224477. Uh, och uh, då kan man få svar på frågor. Uh, och uh, man kan också beställa informationspaket. Uh, och uh, det kan man även göra via riksamsidan. Uh, så att uh, det finns många olika kanaler till att uh, få tag i mer information. Uh, och uh, det är fortfarande förhållandevis... Uh, billigt ändå. Ett medlemskap kostar 200 kronor per år. Mm. För det så får man en medlemsbulletin varannan månad och partitidningen varannan månad. Och ett medlemskort och inbjudningar till olika aktiviteter och sånt som finns i det område man bor. Det kan variera något över landet i och med att vi inte är lika starka i varenda kommun. Men Oftast så finns det ju någon form av mötesverksamhet på de flesta orter i alla fall. Och i Stockholm så har vi ju en hel del aktiviteter knutna till distriktet också. Det är ju ganska enkla kommunikationer om man åker kommunalt i länet. Mm, så mm. så de flesta kan ju åka runt väldigt enkelt och smidigt. Till öfter ja, siktet sälla delar. Uh, och sen så kan man ju också följa med oss till uh, Almadalsveckan på gotland som vi åker till varje dag om man det varje år, år med ju. Uh, det, det var lite häftigt, kanske. Vad är då blir det? Det är en vi får på sikt. Ja, man ska äta. Nej, men. Um, um, den veckan är inte riktigt varje dag heller kanske. Men hur som helst så är ju det också väldigt givande även för den som är allmänt intresserad av politik i och med att mm. alla andra partier är där också. Och man kan ta del av väldigt mycket böcker och skrifter och utredningar och allt möjligt. Och lyssna på olika föredrag, debatter, seminarier. Och ja, man kan till och med titta på de etablerade partiernas fotbollsmatch. Uh, som väl uh, well, brukar vara si och så kvalitetsmässigt Jag är ingen expert på fotboll men uh, det kan nog spelas bättre för sig. Jag men... <laughs> tror inte Ja, inte minst den dag som uh, vi gäste till oss var med på banan. Ja, så då blir... <laughs> då blir det får vi se hur de ja. står sig mm. i den konkurrensen. Uh, novel, men det är inte fotboll som vi satsar på i första hand i Nej. alla fall. Eh, utan eh, vi vill ju givetvis skapa ett drägligare liv för så många eh, medborgare som möjligt eh, och eh, nu är det alldeles strax dags att avsluta programmet här eh, och eh, om man tittar ut genom fönstret så, så ser det inte alls så där väldigt ljust och fint ut egentligen eh, det är det lite grådaskigt och uh, snön lyser med sin frånvaro kan man säga. Jag ska vi se att det, det börjar bli mörkt? Det, det är små fläckar av snö bara, mm. lite här var. Så att, uh, Men det är ju eh, mörkaste den, dagen idag. Ja, så att, uh, därmed så tar vi och instämmer i uh, Bing Crosbys och Frank Sinatras uh, dröm om uh, en vitare jul, eller vit jul kort och gott, White Christmas. Så god jul alla radiolyssnare, tack för oss och ja, vi kommer ja, tillbaka varje vecka som vanligt även under det kommande året. Så tack för oss och här kommer White Christmas. Varsågod.